שיעור עשירי, חלק א' בחנות כלבו. היום מרים ואני הולכות לערוך קניות. אנו לא לוקחות איתנו את דני. הוא אומר שקשה לקנות עם נשים. הנשים מסתובבות שעות, אך קונות מעט מאוד. אני לפעמים מסתובבת בחנויות כל היום, אך לא קונה דבר. הצבעים האהובים עלי הם כחול בהיר, צהוב וירוק כהה. הצבע האהוב על ביתי הוא אדום. הצבע הולם אותם מאוד. אני רוצה לקנות לה שמלה יפה לפי האופנה החדישה. אנחנו נוסעות לרחוב דיזנגוף. אנחנו נכנסות לחנות כלבו. מרים מודדת חצאית צמר שחורה, וקונה אותה. היא קונה גם שני זוגות גרבי ניילון ושמלת ערב לבנה. מרים מודדת חליפת צמר נאה מאריג מצוין. אנחנו יוצאות מהחנות עם הרבה חבילות וחוזרות הביתה. חלק ב' מכירה כללית שלום גברת אני רוצה לקנות לביתי חליפת מכנסיים בצבע אדום מבד טוב. פה לפניכן חליפות מכנסיים לפי האופנה החדישה. החליפה הזאת מוצאת חן בעיניי. כמה היא עולה? היא לא יקרה, כי השבוע יש לנו מכירה כללית. החליפה העולה מאה לירות. היא גם לא זולה. מתנה לבעל בבקשה, גברת. אני רוצה לקנות משהו לבעלי ליום הולדתו. יש לנו בגד ים יפה בשבילו. לא, יש לו בגד ים. אולי עניבה יפה? לא, יש לו עניבות רבות. אם כן, אולי ממחטות. או, זה רעיון לא רע. לבעלי אין אף פעם די ממחטות. זאת תהיה הפתעה לבעלי. חלק ג' בחנות אבזרים לגברים. כמה עולות הממחטות האלה? שתי לירות כל אחת. תן לי חצי תריסר בבקשה. כמה עולות הכפפות האלה? שלושים וחמש לירות כל אחת, אדוני. האם הכפפות האלה מאיכות טובה? בוודאי, אדוני. אתה לא תמצא משהו יותר טוב. בסדר, תן לי אותן. מה המחיר של המעיל הזה? מאתיים שבעים וחמש לירות, אדוני. זה נראה יפה מאוד עליך. אני קונה אותו. אתה רוצה לקחת אותו איתך? לא, אני לא הולך איתה עכשיו. אני יכול לשלוח אותו אליך הביתה, היום אחרי הצהריים, עם החשבון.